الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد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 Falëndërojmë Allahun subhanahu wa ta'ala që në ka ba musliman Dërgojmë salavatëm i profetin Muhammed sallallahu aleyhi wa sallem Mbi familjen e ti fisnike, mbi shokët e ti besnik Dhe mbi të gjithë atat të cilët njekon dhe pasojnë rrugën eti, e ti diri në ditën e kiametit E falënderojmë Allahun subhanahu wa ta'ala. Të na ka bëpë star të mjedresës së Rasulullahit. Mjedresë e cila për plan program ka Kur'anin në fam lart dhe edukatori dhe mësuesi i kësaj mjedresë është zotnia e njerëzimit Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Në vazhdimsinë e temave për mi veprat, vepra për të cilat na ka premtuar profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam jannetin. Ki na përmendë se mos besimit, mos iqë besojmë në Allahun subhanahu wa taala, dhe besimtari është i dobitshëm, dhe na se smundet me ken i dobitshëm, mos pa kuqëç mos i bën kuj është një mundësi me fitu xhenetin. Në hutbën e kaluame, kemi përmendur se respektimi dhe nderimi dhe ndihmesa dhe bindja dhe nënshtrimi ndaj prindit është një derë dhe një mundësi për të fituar xhenetin e Allahut subhanahu wa taala. Sot me ndihmën e Allahut do të tregojmë një hadith tjetër, një vepër tjetër, vepër për të cilën profeti Muhammed Nuk ka premtu dhe nuk ka garantu dhe nuk ka përgëzu kush e njeq kët rrugë dhe kush e praktikon kët veprë e fitojn xhenetin e Zotit subhanahu wa taala Transmeton Imam Tirmidhiu radiyallahu anhu në përmbledhjen e haditheve të tija se një person ka udhdtu prej Medinës deri në Damas Dhe largësia mes Medinës dhe Damaskut është 1000 sa kilometra. Sot na së hypim në avion 1 orë gjys. Kurse atyher kur kanë ecë me deve dhe me kal kanë bërë disa ditë dhe disa javë me mrrit. I goh ka hyf kafshës të ti për në Medinë dhe ka ardhmë Damask. Ma utaku me një sahab, me një shok prej shokëve të profetit Muhammed. Sallallahu alaihi wa sallam Masi që është aku me te i ka than Hadithun belegani enneke Tuhadithuhu an rasulillah Kam në gjuh se e transmiton një hadith Prej profetit Muhammed Direkt pa ndërmjetës E ke në gjuh hadithin Prej gojes se profetit Muhammed Kam ulltu prej Medines në Damask për me një gjuhë atë hadith direkt për tejet. Ebu Derdaja, shoku i profetit Muhammed sallallahu alaihi sallam, habitet, a është të mujtën me ulltu personi njimi njësa kilometra për me një gjuhë një hadith profetit Muhammed? I thot, nuk ki ardhë për ndë një nevoj tjetër, për ndë një haqët tjetër, për ndë një hal tjetër? Jo, jo, kam ardhë vetëm me një gjuhë hadithin e pejgamberit Muhammed. Nuk ti ardhë për ndu një trekti ose për ndu një biznes me banë në shëmë Vetëm për hadithin e pejgamberit Kam ardhë me një ju vetëm hadithin e pejgamberit Muhammed Ebu Dardaja radja Allahu anhu I thëtë këti personit E kam një ju profetin Muhammed sallallahu aleyhi wa sallem duke than Men se leke tariqan Jem beghi thihi ilmen selek allahu bihi tariqan ila al janna kush enjek ni rrug per meperfitu dituni allah yu munsan kti personit rrugen per xhenet wa inna al malaikata la tadau ajnihataha ridan li talib al ilm malaikata e allahut i shtrin krahet e tyre si shenjë respekti dhe dashurie dhe këncie për kërkusin nxancin e ditunis. Vazhdon hadithi i pejgamberit. Wa inal alim la le yastaghfir lahu man fis samawati waman fil ard. Wa për njeriu në ditën bajnë istigfar, kërkojnë falje dhe bajnë dua. Banorët e qiellit dhe tokës, krijesat e qiellit dhe tokës, jo vetëm qielli dhe tokë, hatta lhitanu fil ma' edhe peshkun ujë bën dua për njeriu të ditur. Vazhdon hadithi i profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Fadlu al-alimi 'ala al-abid ka fadli al-qamari 'ala sa'iril kawkab. Vlera e njëriut të ditun në raport në krahësim, me krahasim me ibadetlin e pa ditun është sigurisht se vlera e hanës, hana e plotë dhe e shnitshme me ata yjet të vogla që shohim në në qiell. Vazhdon hadithi i profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam وإن العلماء ورثة الأنبياء نjerzit editun janë trashëgimtar të pejgamberve çka kanë trashëguar i profetit Muhammed fotaj zotnë sallallahu alaihi wasallam وإن الأنبياء لم يورثوا دينارًا ولا درهمًا وإنما ورثوا العلم pejgambert e Allahut nuk kanë trashëguar pasuni Por kantra shëgut dituni Femen e khadha bihi E khadha bi hadhin Bi hadhin wafir Dhe kush e mërë një këtë dituni Ka mërë gjatë ma dhe shumë Prek një tit hadithit të profetit Muhammed Sallallahu alaihi sallam Kuptojmë se kërkimi i ditunis Ruga Hapat që njek dikush Librin që blenë dhe e ledzën dikush shkollën që njeh dhe studion dikush, një kjo rrugë e ditonis, është një mundësi me fitu gjenetin e Zotit subhanehu ve taala. Nuk do të më fol për vlerën e ditonis, për shkak se kemi na fol në fillim të vitit, në muin shtator dhe tetor, kemi treguar disa hutbe rreth për vlerën e ditonis, dhe vlerën e kohës, dhe vlerën e librit dhe vlerën e mësuesit dhe vlerën e kërkuesit të ditonis. Por me qenë se Sëtë edhe në vazhdimësi Këtë dë mui, mui në maj dhe mui në qërshor Ashë sezoni i provimeve Dhe sezoni i pushimeve Kunzancin nga një her halakaten dhe habiten Dikush stresohet dhe friksohet Për provimin A pa ka laj, a nuk pa ka laj A pa në lajnë, lajnë me kupju A pa në lajnë me kupju A pa mërë dhjetë A pa pa mërë pes Dikush stresohet dhe më rakoset E prish regjimin e ti Edhe të gjumit Edhe të fjetjes Zverdhet në ftyren e ti Së ti bahen në zi Sepse rrinë natën duke studiu ose duke ledzu Dënë me e trash kurbanin natën e fundit Po kurbanin nuk trashet natën e fundit i, E ushen kurbanin natën e fundit Që nesër kur të apresin Me marë sama shumë mishë dënë me mësu librin për njënat librin nuk mësuhet për njënat në është ta jep Allahu atë afsi që me ledzu librin për njënat dhe me kuptu njërë pa po shpet ke me harru mësimi duhet më mësu qështë në fëdhin vitit dhe në vazhdimësi dhe para provimit duhesh me rritë qëtsin dhe pushimin kanë zanë që stresohen po dhe kanë zanë stjer që nuk e vejn në gjuhen populore Nuk e vjen uji njerbiç. Kam babënun. Vazhtohen me fjalën e babës, ha të ta marrë babashkollën ty. Mos ke problem ti. Ke na mitsin ose ke na partin ose ke na lekun ose ke na ose ke na. E shet dinjitetin e vet. E shet mendjen e vet. E shet familjen e vet. E shet afsinë e vet. Dhadhasohet për fjalën e primit të vet duke unisë prej një kësaj situate të disa në zanzve dhe të shumë zanzve që dikush të rësohet dhe dikush është indiferent kretë prejmsimeve me dova me e tërgu këtë hadith të profetit Muhammed sallallahu a.s. përmi nëzit dhe me motivu në zanzit që të shë para provimeve me i pasë parasysh katërgjana një në zanzë musliman në para provimeve të tia duhet me kujtu në rralë të parë, pika parë Më kujtu provimin e Ahiretit. Njëherë siç mundohësh dëmson me ndërtu dynjan dhe me arrit suksesin shkollën tënde, dhën provimin e kësaj dynjaje, interesoju dhe angazhoju edhe me ndërtu Ahiretin tënd dhe me fitu jetën tënde dhe me kalu provimin më të mall, më të sikletshëm, më të frikshëm, atyher kur do të dalim para Zotit subhanahu wa ta'ala dhe ka me na pëtë Allahu dhe me lektë ti ka me na pëtë ku shërë zotjet ku shërë pejgamberjet si len feje ke besu qëfar pun shke praktiku sëtë profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallem len të zule kada ma abdin jo me lëkijameti hatta jus ele njeri u ditën e gjukimit ka për të pëtë për disa gjana an umrihi fi ma afnahu kohanati yetenati ku ka kalu wa an ilmihi fi ma fa'al meditoninati choka bunu wa an malih min ayna iktasabahu wa fi ma anfaqahu fasunin ku ka fitu dhe se ka shpenzu wa an jismih fi ma ablahu dhe trupin ati ku eko konsumoj, në halal apo në haram, në punë të mira apo në punë këqia, duke ndaj kot, dhe duke fiet, apo duke punu dhe duke studiu dhe duke angra dhe duke u angazhu. Një fragment ngjashëm me studentin i cili e merr diplomën dhe kërnohet me notet e mira, ose me studentin i cili e merr diplomën dhe dështon, vësht i dëshpëruar se nuk ka kalu, as sikur mos ta kisha marr hiç kët diplomë. E përmend Allahu subhanahu wa taala në surën Al-Haqa ajetën 19 deri tek ajeti 30. Në këtë sure Allahu subhanahu wa taala përmend dy grupet e njerëzve ditën e gjykimit. Ata që kanë bërë punë të mira dhe ata që kanë bërë punë këqia. Ata që kanë bërë punë të mira do t'i jepet libri prej krahut të Zotit dhe do të krenohen para njerëzve. Ha umu qrau kitabiya Në zona librën them. Shikoni notat e mia. Shikoni punët e mia, ashtu si Xhhançi sot. Shikojë dëftesën time. Shikojë diplomën time. Inni dhonantu anni mulaqin hisabieh. Un kam kani binun se kam dal para Allahut dhe me kam dhe kam më dhënë dëgori dhe jam përgaditur kët ditë, për kët ditë, ashtu dhe Xhhançi, i cili është i mëqen përgaditur për ditën e provimit që me dalë faqë e bardhë kurse aji cili e merë librin për i krahu të majt thët ja lejteni lem u të kitabje ah si kurët mështë në ishtadhan një kër libr i punë vetë këqia e njëta situat menzancin e dështum në provimet e tia kur thët ah si kurët mështë kisha hiqë provim mështë kisha shkun shkovhiq ta kisha ble provimin dështova meta e njëta situat e njëta situat Edhe me nzancin e keq, edhe me njeriu që ka punuar pun këqia, edhe me nzancin e mirë, edhe me njeriu që ka punuar pun të mira, ditën e gjykimit. Pikadyt, ti dût të më pas para syve të nzanci në këtë sezon provimesh, me vënë një objektiv, një qëllim jetën e tij në mësimet e tija, pse mëson? Më marrit çop shkolë si tani tjetër. Pse më san? Më ka lu kohën me Shumsen. Simson, cili është qëllimi i shkolës dhe i këtyre provimeve që po dën me kalu? Me zoni vend mirë dhe me pasi rrog të mirë. Me jetu si pash. Besimtar i si ndjancë musliman duhet me pas objektiva dhe qëllime fisnike. E mson ditunin e kërkon ditunin e kërkon ditunin e kërkon dijetën për marrit kënaqësinë e Allahut me fitu xhenedin e Allahut me i shërby familjes të ti me shërby vendit të ti me i dal për zot ardhmë se vendi të ti mos më lën horin në pozitën mos më lën pozitën horit dhe të paaftit mos më lën postin njeriu që s'bën për atë pun por me msu dhe me studiu dhe me i shërby njerëzve dhe vendit Dhe i shërbën familjes dhe vetë vetës Me nërtu dynjan Për me fitu akheretin dhe gjennetin e Zotit Subhanë hua ta'ala Me mjell pun të miran këtë dynja Për me fitu gjennetin e Zotit Subhanë hua ta'ala Nëzantë si i deshtum Me nënë vetëm për dynjan Se me nënë se dynjaja është ka paku i gjithë shkaje Kurse nëzantë si i lum të rum Me nënë dhe për gjennetin e Zotit Subhanë hua ta'ala Nëzantë si i deshtum Për me fituk në cina Allahut dhe gjennetin e ti, se dynjaja ka mu mu nështru, dynjaja dhët me nështohet mu, në asë unë e kërkaj ditonin për hatër të zotit, kurse në asë e kërkaj ditonin për hatër të robit, në asë e kërkaj ditonin për hatër dynjas, atëher nuk ka me përfitu për e dynjas, vetë se njarë që sa ka me pasë risk për kësaj. Pika të retë që duhet me pas parasysh në zanë si musliman në një këtë sezon provimësh ashtë kaloj e provimin duke mësu ja duke pagu as duke mashtru as duke bahile profeti Muhammed sallallahu alivësallam ka fan me nëgëshëna felejse minna kush në mashtarën ne së është prejnësh kush ban hile së është prejnësh me e këthynët temen tonë Kush kup janë, nuk është prejnësh. Kup jemi është harëm. Vetëm ca i rale. Ta mërë ta kemë një shkollë, se së du mi ba damkuj. Në gjithë njerëzit, ose shumë prej njerëz vë në kujnë, hoxja i paftë, mjeku i paftë, mësusi i paftë, ekonomisti i paftë. Normalisht, se nuk e kanë marë shkollën me zëtsi, po, po me mitësi, ose me bakshish, ose me parti, ose me ose. Janë lastu për e fjall Hajde të gablin baba shkolën ty. Besimtari musliman nuk vlastohet. A është i bindur se shkolla e fituam me të padrejt nuk të ka bereqet? Ku është shkolla e fituam me drejtësinë dhe me djersën e bollit? Ti fal Allahu subhanahu wa taala bereqetin dhe begatin dhe mirësinë në shpërblimin në dynjën ahiret. Pika katër që duhet të pas para sish xhanci musliman. Mësën, mësën dhe studia dhe mos harëme ju mështet Allahut subhanahu wa ta'ala Nëse i lutesh Allahut dhe i drejtoa shati me dua duke mësu dhe duke studiu dhe duke punu Allahut subhanahu wa ta'ala kam e të ndihmu nuk të praktis Allahut subhanahu wa ta'ala nuk ja qanë mundin kët asë punëtorit, asë nëzancit, asë kërkuj a i cili mësën dhe i mështetet zotit të ti Allahu subhanahu wa ta'ala i jepë sukses kjo është parimi pa diskutushëm të gjithë e dina rastin kur një përsan ka ardhë në gjami dhe i ka thanë profetit Muhammed oj dërbuari i Allahut ata lidhë i devën apo të mbështetem në Allah a i zëti i sallallahu alisrem i ka thanë i akilha wa të wakkel lidhë devën dhe mështetjo Allahut mësojë mësimin dhe mështetjo Allahut dhe mështetjë allahut subhanahu wa ta'ala puna dhe mështetjë allahut subhanahu wa ta'ala allahut ka me të dhanë shnedin, allahut ka me të dhanë suksesin, allahut ka me të dhanë bereqetin kur i dërzohesh allahut masi që ti realizash punë të tuja në fidhim dhe në barim allahut subhanahu wa ta'ala të ndihman asë njën zans prej muslimanve nuk gudzan me thanë s'monem, mone është pas danë Asë një nëzantë për muslimanëve nuk gëzën me thënë, së kam aftësi, ke aftësi për për të të nëzantë. Asë një nëzantë për muslimanëve smudhët me thënë, qëtë kemë riskë, qëtë ke të shkruë Allahu. Ja, ja, mëso dhe puna dhe lëpe riskën dhe mështetju Allahut, se Allahu kamët në mu. Profeti Muhammed sallallahu alaihi sallam, duka naj me shokët e ti një ditë për ditëve i thëtë. Imam Bukhariu radiallahu anhu, pra ai u transmeton se profeti Muhammed i ashtroi shokëve të tij. Ma minkum min ahadin illa minel wa qad kutiba maq'aduhu min al-jannati wa maq'aduhu min an-nar. Të gjithë njerëzve Allahu ja ka shkruar vendin e xhennet dhe vendin e xhehenem. Sahabët i thojnë o dërguari i Allahut, po më qen tha Allahu neipas ka regjistruar vendin e xhennet dhe ne xhehenem, atë rpse lodhën ana. Pse punojmë na kat ledh i mështetën a caktimit zotit ledh i mështetën a shkrimit Allahut dhe mas të lodhën e këtë me dal dhe me luftu, me dal dhe me punu me dal dhe me msu, me dal dhe mu lodhë a ne i ka caktua Allahur i sqet atër letërim a i zotni sallallahu a.s. këtë mentalitet të gabu me ka kër i gju dhe i ka fanë qabëve la, nës një mënyr i amelu fe kullun mu jessër punoni se gjithë se cilit ka për tjë letësu puna ku shë kërkon të m dhe halallëkun dhe suksesin, Allahu ja letson punën për sukses. Dhe kush e kërkon të keqen dhe haramin dhe dashrimin, Allahu ja letson punën për dashim. Edhe nxënësit e muslimanëve, nëse mëson në si msanë dhe studion dhe i dorëzohet Allahut, Allahu ja letson rrugën e mësimit dhe të suksesit dhe të shpërblimit. Dhe kush rrin këm kryq dhe nuk mëson, dhe mendon se ç'të ketë shkruar Zoti, njeriu ka për të bë, ka për të dështuar. Se njëtë ka lëb, Allahu njëtë jep Nuk duhet nëzantë si musliman Sa do vonë që me kenë prej moshës e ti Ose sa do vonë me kenë prej mësimeve tia Me një vidin të dështum Një prej ulemave të mlaj Ka falë shafi Moshën 14 vjeqare ka shku me kërku ditonin Dhe normalisht kërkimi i ditonis njështu si që kërkuin sa të nëzantësit sonë në një vend me arritmues të rinë sonë në një vend tjetër me arrit doktoraturën duk sonë në një vend tjetër me pas specializimin një ashtu dha ulemat e muslimanëve kanë ulltur prej qytetit në qytet me grumbullu dhe me shkruaj hadithin dhe ditunin e islamit gjat ulltimit të këtij dietarit i ka arr shejtani dhe i ka thën çodet me mësui ditunin 40 vjeç kot fifti matruni mos hop kokat meru me dipon tjetër Lene ditonin Ashtë nalë Ka thënë me dëvërtit Këtërdet vite unë i kam Si kam e mësu në Ku kam forëz dhe ta katun Me mësu gjanët përmëndsh Me e mësu Kuranin dhe hadithin e pejgamberit Dhe fjalët e djetarve Ashtë ash nalë Dhe ashtë këthy mërpsht Dukë o këthy në shpinë e ti Ashtë nalë afër një pusit Për me pi uj E ka pasi prinen e pusit Adëgurin dhe shkamin si për pusit E ka pa të grëm Ashtë habit dhe ja ka tërheg vretjen Këto shenja në shkam Edhe ka pëtë vedin një këto shenja të shkamit Se janë ba prej litarit Se hiqe litarin, të hiqe litarin, të shepar, të shepar Të shepar, litarit ka arrit për me e qa shkamin Pa nase litarit e ka qa shkamin Edhe unë nase i përsëris mësimet një këshu si litarit edhe unë kam për të thyrë rrashtë të në kresë dhe kam për të mësu i ka hype dhe herdeves dhe ka, ka fillu me kërku ditonin dhe ashtë ba për djetarve të mëj kurse një djetar tjetër për e olemave të mëj të muslimanve ma si që ka shku në shkollë në moshtë thyme ju në moshtë të rinis ka shku në shkollë ashtë regjizirë dhe ka dështu ka med vitin e parë ashtë mërzit s'kam ta katë s'kam mundësi, s'kam aftësi të runi nuk më thith ma që me ba, pa këthehem shpi ka shkun gjami me prit në mazin, vaktin për më ufal dhe me i hyp makins dhe më këthy në shpinëti duke ne i pështetun në atë shtyudhen e gjamis e ka pa një milingon e cila e kishte marrë një cop një, një dramës buketa një dramës grunit ose i dramës misrit dhe do të me eshtimi lingona këtë dramësen Nga të strofo dhen e vet E cte milingona derin e gjyst të shtullës Dhe orzote Djetari duke e pavë e primin e milingons Kotët E mërgjumi Një herë, dy herë, kotët Qohet më zisa sekundash E shëf milingonin për sëri Duke bat një dënvër për imsa Shkote a fër strofo dhe vet I bit e dramca O këthet alë herë milingona mërte Një herë, dy herë, tri katër herë kotët Mësë tri katër herësh I thët vedit Ma nëse me lingona nuk, nuk dërzohet dhe sulman dhe këm ngul për me arritë që dhimin e saj. Po unë që i kam dalë për hadër të zotit me emësutit tonin, unë pëse pa dërzohem. I këthehet edhe herë shkollës dhe arrihet mu ba hafiz dhe djetar i islamit. Elusim Allahun subhanahu wa ta'ala që nëzancit e musliman dhe me indimu. Elusim Allahun subhanahu wa ta'ala që vepra te mira me ne i pranu. Elusim Allahun subhanehu ve teala ç'gjunahë tona me ai falë dhënë i paksu, elusim Allahun subhanehu ve teala ç'zemrat e muslimanëve me i bashku.